سورة العراف مکی سورت تی ترتیب کی وم سورت تی پس سورت انعام نا قرآن کی فروت تی نزول کی وکم سر وقتم دی پس سور, سور سواد نا نازل شو دی ربد سورت مکی سورت سر ادا دی انعام کی بیان دو مستازین او شو نصورت تی عرب کے اغدولس ڈلے بیانے دولس جماعتوں نے بیانے چوکو ردیس اعزا کرو نا اللہ پاک نیولیوں دوی مناسبت دادیں سورہ نعام کی اثبات توحید پا عدلہ و عقلیہ و سرا دلیل عقلیہ جگرشوں نبا سورہ آراب کے عدلہ نقلیہ جگرکی پا مسئلہ توحید دا انبیاء علم حالات نقلکی نبا دغه مناسبت دغه سورې انعام په اخر کې ویلو ان ربکاسل وکاو او انه لغفور رحیم نو دغه سورۃ کې د هغه وضاحت کین چوو غوا اقو منو غورا چې نه مننه نه پغرس دا ورکنا اغه امبیاء له سلام تابعدار دغه پاک خلاص کړو دغه اذن چې واړه وي يوصل او 15 پیدایتونہ دې صورت یو ور د جملې بیا را او لام په داخله لای لام په داخل کړل زکه دلته به سلوکنا او سزاګانی ور کړي قوم نه ونیول زګه په لام داخل کو دلته وې ان ربکال سرول اقاب او انه لغفور رحیم بیشک استاربو دیر زری عذاب ورکون کې دی وینول لام داخل کو وګور عذاب قوم نه نیولې و انه لغفور رحیم لام داخل کو بیشک الله ب خون کې رحم کون کې دی پام بیا او تابع دار کو وې بخل اغه جمله وضاحت کړي جی الله عذاب کینا کوم نه جګر کو چ معذب دی اللہ بخبخانہ کہ رحم کي ناقومون ذكر کي الله پر رحم کړي او الله تعالی بخريو سلورم سورہ نام کي اقواب دي ستو نو په دې سورث کې واقعيات دي ستو ذکر کي دائم دياو خلاصہ سورث دا سورث کې د درېو مسلو وضاحت دي سورث کې درې مسلې بیانې یو مسالہ صورت کی بیانې رد شرکې اعتقادي واقدار متصریف سیوا د الله نه بل دا نشته دا او بیانې اوددی بیان کئ یو کم ډیر سم یاد کئ فل امر ربي بالاسلام اوایا حکم کړې زماره توحید الله د توحید په صلا کړه چاله یو غنئ شریق وصرمه جوړوي او صورت کې د دې مسلې وضاحت کین واقعات د ام بي مسلام نوح عليه السلام ما پدې مسله را لګلو صالح عليه السلام ما پدې مسله را لګلو حضور عليه السلام ما پدې مسله را لګلو دا یو مسله یو مسله په صورت کې دا کوي دما انزیله تااب ش الله چې کم قانون را لږل هغېته گرددن کې د د ځان نه پهکې زیاتې م کوی او داې کار کوي ایا دریم کې اتبی او ما اننظرې لکوم ربی کوم روان شي پا کتاب چې الله را لل او په دې باندې دو واقعات ذکر یو واقعې ذکر کې د ابلیس ابلیس د ماونزره تابع نه نو د الله د حکم تابع نه شو نو الله په کو جې م واقعې ذکر کئ د قوم لوث قوم لوث د ماونزره تابع نه شو نو الله علا کو درې مسله سورته بیان نه تسلی نبی علی السلام تا دیمی آتنا کتابون انزل لیکا فلایکن فی صدرک حرجنم زو محبوبا سینبانتنگے کتاب بیانو سوک بمنی سوک بنا منی سینبانتنگوا او پا باندې دیواقع ذکر دی قید حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر موسیٰ علیہ السلام دا جایبیر ظالم باچا مخی مسئلہ کرلا قسم آپ کسا ہم ستڑے و تکلیفونے راقلی دی خوزمات دین نرے پر خودے تو انزمات نو صورت کې بیان د دریو مسلو ده او دا غي توزي د واقعیت د امبيال مسلما نه ورسره دا غي د واقعي تفصیل روان دي صورت ممتاز ده د نور صورتنا یو په تفسيلي واقعي د شیطان او دادم عليه السلام ذکر ادم عليه السلام او شیطان تفسيلي واقعي ذکر کولا جيم صورت ممتاز ده په هلاکت د دوه قومونو او د دولس قومونو د صورت کې ذکر کړل چې الله تبا کړلی دا انبيو او پیغامات شنو منلي نه الله نیولې دریم سورۃ ممتاز ده فقصرت د درېلو نقلیو باندې پدې سورۃ کې دله نقلیه جګر کړې په مسله توحید باندې زیات او سلورم سورۃ ممتاز ده واقعات بلعم بنی باورا دیول یملا ن نا بدا ملا صورت کی ذکر کرده بلن بین باورا او پینزم صورت ممتاز دیں پا واقع دا صحاب العراف دا صحاب العراف واقع ذکر کرده پتی صورت کی او شپغم صورت ممتاز دیں په تفسیل دا دعاوی سلاسو دے دریو داؤو تفسیل سورت کی یو اقید دا اللہ فضا جوړه کئی دیم د مونزلت آبیش ای او دریم پیغمبر اللہ سلامنا تسلیق ورکی فالا ہے کن فی صدرک حرج سورت پاول کی مقطعات رغصی علف لامیم سواد سوک ہوئی دا دی پا معنی باندی اللہ پا دی جلالنوئی اللہ آلم امرادی اللہ تمالو مداب سوک دا اوجود پا حساب باندی علف یو عدد دی او لام چی دی نا دا چالیس دی لام دا تیس آواز ورکائی او میم د چالیس ور کئی سوا چی دے کې نه کی نبی نو دا عددون چې را ون کئی یو او تیس او چالیس او نبی دے دن ایک عدد جوڑ شو پدی ایک سو حکومت چې دے ناغا دا دنیا گھڑ گھڑ ترسی دلیو دا سن ایک سو اکا سٹ ہجری او اسلام د دنیا غور کوړتار سي دي لوم نه پدې کې یو قسم ته خوشخبری شو نبی له سلام ته په خبرولو د اسلام چې دین او توحید به الله ورای کتابونو ترغيب ورخه کتاب تا اوله مسلې دي ورکه د رسول نبی له سلام تا کتاب ان انزله لګا دالوې کتاب ذورا لګله شي تا تا دلوې وای نه خدای سره تعلیم در کړل دا الله کتاب ده جلوې ده تاره می ذکر کړلې جلوې ده پکمو اشپاکه چراغله ليله تل قدر اغشپلوې ده نقطه کتاب لوی شو پکمو مقامات کی چراغله مکه مقا مدینه مقامات دوی دي جدا کتاب لوی شو کم ملک چراولې جبريل اغلوي دي جو قران لوی شو جو کم خلک چې قران تناس ده هم لوی شو سو کې دوی دامل لوی شو لوګي چې اوري زموږ لوي شو او قران سره جې چارو پت راغلي دلوي دي او دا قران نه چې شو کېدليني او پسنګشي دي ډډشوي دي ناګټول سي دي لویوال نه وردلې مقام نه کتاب لوی کتاب ده اونځري لې کار علي ګل شي تا تا فليكن في صدرك حرجو ندي سابسي نه کې تنگسيا منه دا بيان دي کتاب نا سينه تنگ چیتے کتاب بیانے خلق نمانی نا سینہ تنگی ہے نا نا سینہ بنا تنګې ہے ایتونزی ربیم دیدہ پارا چیوئے رئے پدی ماندی نمان ان کی دل تکی منظر لہم حضب کرلے منظر سوک دے نبی علیہ السلام منظر بیہی سوک دے قرآن منظر لہم سوک دے کافر نمونظر منظر بی زکر کو منظر لہم سا شو هغه حضب شو او ذکرہ للمومنین او پندے دا پار دا مومنانوں دل تا که مبشر لهم ذکر کرو چیاغ ممنان دی او مبشر سوک دی نبی علیہ السلام دی او و ذکرہ او پند دی ندل تا که مبشر حضب کو مبشر بیهی او مبشر لهم ذکر کرو و ذکرہ و دا قرآن پن دی للمومنین د پار دا ممنان ممنان مبشر لهم شو او ذکرہ سو شو مبشر بیشو او مبشر حذب کو دلته مبشر حذب کو او مخ کی دای کی تفییب کی مبشر منذر لوم حذب کو نیوځه کی شه حذب کو په قرنې ده بل او بلځه کی حذب کو په قرنې بل الته منذر لوم حذب په قرنې ده مبشر لوم باندې ذکر کړه دي دلته کی منذر حذب کو مبشر په قرنې ده منذر چې الته کی منذر سو دکارو. لیتون زیره کې فایل تاو هغه به پروته ایتو ما انزل لیکمو اس دې مسله زمو انزل تابع شي روان شي پاګ سبه شي چلې کرے شي تاسو والا ولا تتبو امدي من دونهه سیواله دینا اولیاء چنه سيدو مددګار مذه سیواله دینا چنه سيد مددګار په نور په سمځي چ نور مددگار نه سید نه سیوا قرآن ندوی له تفسير نه سي دامه کوي والا تتبو من دنيا وليا او مزي په نور بسې پدا حال چې نه سي مددگارو مددگاران ته جوړوي قليلا ما تذکرون تذکرونا تزقونا قليلا او پندخلې پند لگا لگ پندخلې او لگ پند دې قبول پن پورا قبول له ته ټول قران منه وکم من قريه د تخيب دنیا کې ماني ولې اسلام ورکړل وکم من قريه اورداکلنا سوره نام کې عمره شیش پګم یاد کي ال تم توفي مكي ذکر شو هم وکم من قريه عالقنا بيرداکلنا عالقنا ال اخري اوماغي وجاهر اورته تم غصابو بياتن دشبې او هم قائلون قائلون دو معنی نی یا قائلون دو قائل اقیلو قیلن ندین قائل اقیلو او قولن قائل اقول قولن قول ماناواز چغا نکده قائل اقول نشن نبیا مانا بیسی چغا نا او دا پمانا دواو دین باسونا بیاتن راگل ورطاز نمگا زابدش پی وهم قائلون او دیو چغیو هنکیم دا قائل اقولنا چغیوالی که قائل والی اخلاص نشو یادا دا قیلولی نه دی قائل اقیلو قیلولتا قیلولوی لی لیکی دا غرمی خوبتا نا او پاکی دا پارا تنویل دی یو قسم دا غد یو قسم دا دی و جا باسونا بیاتا راگل ورط دمگا زاو بیاتا دشپین او هم قائلون یا دی خوب کوونکی په غرمګي دیو غرمګي خوب کو غرمګي خوب کو فما کان ادعا ومو نو نه واڅه غدا وی سره نو اجه هم با سنا کرا شرایل او الان قالو مگر دا وی اغي اناکنا ظالمین یقینا من یظالمان دا چیوالی ولا نسال الذين ارسلناهم خا م خا تبوسكم دا گسانون چلی گلی شو انبیار اتا دخل کو نہ تبوس کوما چتاو زانبیو خبر ول نہ منالا ولا نسالن المرسلین او خا م خا تبوس بكم دل گلی شو نا دانبیان او تبوس کوما چساں ص پیغامات چا منلیو کنو منلی دا تبوس ہم قیامت کی کو دلته کې اس باد دوه سوالو کو او به صورتونو کې نه په سوال کئ چې من با سوال نه کوم او دلته کې اس باد دوه کو چې من غا تب کو ځب کوم نو منه په دوهو غوښته کمزې کې چې نه په راغلا د سوال لګتا څو سوال نه په راغلا من غا سوال نه کوم نو سورق اساس کې وګورای یو کم اتیاکي سورق اساسو یو کم اتیا اساسو یو کم اتیاکي سوری قصص نفی گلہ د سوال والیسلو عن ذنوبہم المجرمون او تبوس نشی گئے بكم اتیا 78 ایتیں والیسلو عن ذنوبہم المجرمون او تبوس نشی گئے المجرمون دا نا دامنا داغین اللہ وہی مجرمون داغی دا عمل تبوس نہ کو او دل تے اس بات کر لے د دې د کم وړي تم دې چې زباط کړل نو سوال د پاره توبېخ دی زورنه د پاره الله و سوال کې زورنه د پاره ولې د ما من کړي تا ولې ما د دې حکم نه من کړي د دې پهال نه تا ولې کوم سوال د زورنه دی کمزې چې نپې کړه نپې دې سیبام دا ځان پوه کول د پاره الله سوال نه کوي ولې الله خبر ده الله و دی په خاطر پوه ځان پوه کی الله تعالی سماله ني دیم جواب دا چې دا مواضيع مواتین مختلف دي بعض مواضيع کې به تاسو کوي بعض مواضيع کې به نه کوي نو اېز بعد دا سوال په اعتبار دا بعض مواضيع و دي او نه په سوال په اعتبار دا بعض مواقېات مواضيع دي مواتین دی، بعض یو نه کوي تاسو کوي بعض کې باندې کوي فل نقسنالین بیل مین بینو منګدوت دا قران پهل اما كنا غايبين او نیمهږه به خبره ما ته معلومه ده چې څوک دې ته توجه کوي څوک نه کوي او صفې به اخر وي والواز او ټول په دغه ورځ باندې قیامت کې تول دا دي رشتيا فمن زقلت موازين او سوچ ها درنشت تلداي جمع راولل جا په اعتبار د اعمالو سر اعمال ډېر دین زکه تل جمع کړل دمانځه تلوي دا روجی طلب ہے دا قرآن طلب ہے دا نور صحابون و حجون و غیرہ اولائک دا گسان دا دی کامیاب انام کی مخکم ترشیو دولہ سمعات کی دا پاغی تبری کئی ومن خفت موازینو اغاظ سوچے سپکشی تلدنی کود آگی اولائک اللذین قسیرو مخکتلیو انام کی دولہ یاد کی دا گسانی توان کی اچولی خبزانو نام بماکانو بی بیاذنه دیموونو وصاو د دې څلور پیاوتونو باندې ظلم کوم پیاوتونو ظلم سره د کتاب ته کېنی نو واخله نو ور کې او نو په عمل کې اند دا پیاوتونو باندې ظلم دی بماکانو بیاذنه دیموونو وصاو د دې څلور پیاوتونو باندې ظلم کوم راتونو کې اته نو کې بیان د امتنان ده او په دې باندې یقین